A 19. fejezet És a két angyal este ért szodomába, amikor lót a város kapujánál ült. Amikor meglátta őket, fölkelt, eléjük ment, földig hajolt előttük, és mondta, kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába, és töltsétek ott az éjszakát. Mossátok meg a lábatokat, és reggel folytassátok utatokat. Ők mondták, nem, a szabadban fogunk éjszakázni. De erővel bevitte őket a városba, és betértek hozzá. Hazatérve lakomát készített, és kovásztalan kenyeret sütött, és ettek. Mielőtt azonban nyugovóra tértek volna a város férfiai, szodoma férfiai, fiatalok és öregek, az egész nép körülvették a házat. És kihívták Lótot, és mondták neki: Hol vannak a férfiak, akik betértek hozzá éjszakára? Hozd ki őket nekünk, hadd ismerjük meg őket! Lót kimenvé hozzájuk, a háta mögött behúzta az ajtót, és szólt: Testvéreim, kérlek benneteket, ne kövessetek el ilyen gonosságot! Íme, van két lányom, akik még nem ismertek meg férfit, kihozom őket hozzátok, és tegyetek velük, amit csak akartok, csak ezekkel a férfiakkal ne tegyetek semmit, hiszen ezért tértek be a fedelem alá. De azok mondták, eredj innét. És ismét, egyedül jött ide, mint jövevény, és bíráskodni akar, veled még inkább elbánunk, mint ővelük. Hevesen rátámadtak lótra, és már azon voltak, hogy betörik az ajtót. És íme a férfiak kinyúltak érte, és behúzták magukhoz lótot, és bezárták az ajtót. És azokat, akik kívül voltak, vaksággal sújtották, a legkisebbtől a legnagyobbig, úgy, hogy nem találták meg az ajtót. Mondták pedig a férfiak lótnak, van itt valaki a tiaid közül? A vődet és fiaidat, és leányaidat, és mindazokat, akik hozzá tartoznak a városban, bitki ki erről a helyről. Elpusztítjuk ugyanis ezt a helyet, mivel igen nagy a panasz ellene Isten előtt, aki elküldött minket, hogy pusztítsuk el. Így tehát Lót kiment, és beszélt leendő vejeivel, akik leányait feleségül akarták venni, és mondta, Kejjetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az úr el fogja pusztítani ezt a várost. És azoknak úgy tűnt, hogy tréfálkozik. És amikor reggel lett, az angyalok sürgették őt, és mondták, Kelj föl, fogd a feleségedet és két lányodat, akik itt vannak, hogy elnevesz a város bűnében. Mivel még mindig késlekedett, a férfiak megragadták az ő kezét, a felesége és két lánya kezét, mert az úr meg akart neki kegyelmezni. És kivezették őt, és elhelyezték a városon kívül. Ott szólt, Menekülj, az életedről van szó. Hátra ne nézz, meg se állja környéken, hanem menekülj a hegyekbe, nehogy elpusztulj. És mondta neki Klót, Kérlek, uram, ne! Íme a te szolgát, kegyelmet talált előtted, és nagyját tetted a te írgalmasságodat, amit velem tettél, hogy megmensd a lelkemet. De nem menekülhetek a hegyekbe, nehogy utolérjen a baj, és meghaljak. Íme, itt van a közelben ez a város, ahova menekülhetek, kicsi, és megmenekülök benne. Nem, de kicsinyke, és élni fog a lelkem. És mondta neki, Íme, ebben is meghallgatom kérésedet, hogy ne forgassam föl a várost, amelyért szóltál. Sies, és menekülj oda, mert nem tehetek semmit, amíg oda nem érsz. Ezért nevezik azt a várost Szegornak. A nap megjelent a föld fölött, és lót bement Szegorba. Így tehát az úr ként és tüzet hullatott szodomára és gomorára az égből az úrtól, és elpusztította ezeket a városokat és az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mező egész növényzetét. A felesége visszanézett és sóoszloppá változott. Ábrahám pedig korán reggel fölkelt és kiment arra a helyre, ahol előbb az Úr Isten színe előtt állt, és elnézett Szodoma és Gomora és az egész vidék felé, és látta, hogy a földből füst gomolyak száll föl, mint az olvasztó kemence füstje. Mikor ugyanis elpusztította Isten annak a vidéknek a városait, Megemlékezvén Ábrahámról kimentette lótot a városok pusztulásából, melyekben lakott. És fölment lót Szegorból és a hegyekben lakott, és vele együtt két lánya is. Ugyanis félt Szegorban maradni, és barlangban lakott ő maga és az ő két lánya. És mondta az idősebb a fiatalabbnak, Atyánk öreg, és nem maradt senki férfi a földön, aki bejöhetne hozzánk az egész földszokása szerint. Gyere, részegítsük meg apánkat borral, és hájjunk vele, hogy apántól legyen utódunk. Azon az éjszakán tehát bort adtak atyúknak inni, és bement a nagyobbik, és atyával hált. Az azonban nem vette észre sem azt, hogy a leány hozzáfeküdt, sem azt, hogy fölkelt. Másnap az idősebb azt mondta a fiatalabbnak, Íme, tegnap atyámnál haltam. Adjunk neki bort mai éjszaka is inni, hogy bemenvén háj vele, hogy atyántól utódunk legyen. Azon az éjszakán is bort adtak inni, és bement a fiatalabb leány, és atyával hált. Az azonban ekkor sem vette észre, sem azt, hogy a leány hozzáfeküdt, sem azt, hogy fölkelt. Lót két leánya tehát atyától fogant. És a nagyobbik fiút szült, és Moábnak nevezte, ő a Moabiták atya mind a mai napig a kisebbik is fiút szült és a nevét Benamimnak, azaz népem fiának hívta, és ő az Ammoniták ősatya mind a mai napig.